en el salto R Radiodio a l'escut. Al mes d'abril, a El Salto Radio, ens fèiem ressò de la situació econòmica de la Bressola, la Xarxa d'escoles en català de la Catalunya Nord, que compta amb un miler d’alumnes. A principis d'any, l'associació havia fet una petició d'ajuda urgent perquè no estaven garantits els sous dels professionals del mes de maig. A partir d'aquí, totes les comunitats autònomes espanyoles, de parla catalana, especialment Catalunya, van abocar-se a salvar un projecte que és clau per la identitat social, cultural, lingüística i històrica de la Catalunya Nord, que conforma les comarques del Rosselló, Vallespí, Conflent, Capcir i l'Alta Cerdanya. L'1 de setembre el curs es va iniciar amb normalitat i, de fet, la seva viabilitat, està assegurada. Però per conèixer-ne els detalls, tenim a l'altra banda, no d'esfil telefònic, sinó aquesta vegada de la pantalla, el president de la Brassola, en Guillem Nivet, aquí qui de tot cor que estiguis aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Guillem. Bon dia, Mireia. I enhorabona, perquè esteu resistint. No sé si aquest concepte vos acaba d'agradar o no, però una mica... Sí que apareix que la Bressola és com, com, com la gàlia no? de, de, de, de l'Estèrix, una miqueta. Sí, sí, totalment, hi ha, hi ha, hi ha, un, hi ha un punt d'això, vull dir que estem aquí... El projecte ens, per essència, és un projecte de resistència, perquè el context social i lingüístic aquí a la Catalunya del Nord és molt hòstil al català, ja que a tot França, de fet, a tot l'estat francès, hi ha un context molt hòstil de cara a les llengües minoritzades, que sigui el barató, l'exacial, el basc, el corça, i el català també, perquè així s'ha construït l'estat francès, l'estat nació francès, doncs sí que hi ha un context de resistència, això ho sabem des, de, des del principi de Brassola, S'ha afegit i en, en molts moments un, un aspecte de resistència econòmica, perquè el projecte de la Bresola, per essència, és un projecte que vol ser obert a tots, a totes les, a les borses, i per això necessitem tenir preus que siguin atractius i que siguin, sobretot, que permetin a qualsevol persona, benestant o menys benestant, de poder incorporar el seu mainatge, inscriure-se a mainatge, sola. Això fa que depenent molt de subvencions per poder mantenir un nivell de, de, de l'escolaritat baix o accessible a, to a tothom, necessitem subvencions i necessitem un model econòmic, que depèn sovint d'ingressos propis, que no siguin els ingressos que vinguin els pares. Aquests últims anys, amb la inflació aquí a França, que és extraordinàriament alta durant els anys després del post-Covid, i, i després amb una, una pèrdua també de subvencions i de suport a les institucions nord-catalanes, i en particular de l'Ajuntament de Pepinyà, això fa que hi ha hagut un desequilibri molt greu, i sí que hem entrat en un punt de resistència l'any passat, en una ordre de batalla. Durant tot l'any hem fet aquí de subvencions. Mm excepcionals, Exacte. amb un drassó molt important al sud, amb un drassó molt menys important al nord perquè la, la regió occitània de la qual depenem uh, sí que ens ha ajudat. En canvi, el Departament dels Pirineus Orientals ens ha fet una aportació excepcional molt baixa de, de, de 30.000 euros, quan demanaven 200.000. Mm -hmm. hem, de, hem fet crides de, de donatius que han funcionat molt bé, al sud com al nord, més al sud, encara una vegada, que al nord. Uh, això és el nostre problema, és que sovint ens ajudem més els companys del sud, que no pas la gent aquí del nord, perquè, no, perquè, perquè no, el context també polític és molt diferent, perquè el context social és diferent i, i a vegades també perquè ens tenim la sensació que, que la nostra feina és més reconeguda al sud que no pas al nord. Però això és un problema encara més, més ampli. Tot i això, la sí que cal reconèixer que amb les aportacions de, des, que han vingut des del sud, de la Generalitat de Catalunya, de les Diputacions de Barcelona fins i tot un ajut que no hem ingressat però que, que ens, ens ha proposat de, fins i tot del, del govern espanyol a través d'una demanda d'Esquerra de, de Republicana feta a la, a la Conselleria d'Afers Exteriors que encara no hem ingressat però vull dir que també hi ha hagut, ja, això ho, ho dic que, que és una amic una anècdota sí, sí. però per dir que hem, anat, hem cridat a tothom, vull dir que no puc anar més enllà difícil les crides les hem fetes totes i vull dir que respostes positives n'hem tingut moltes. Això també ens ha donat, més, més enllà d'una certa, certa serenitat, ens ha donat fe, ànima, perquè sí que hi ha país, sí que hi ha país per quan el necessitem. I això ens ha permès no, no una estabilitat total, però sí que hem guanyat temps i una mica d'estabilitat de, sobre, jo diria, un any, un any i mig. Tenim, tenim aquest temps de tornar a pensar el nostre model econòmic, que depèn massa de les subvencions, que depèn massa d'unes fons d'ingressos, doncs de desenvolupar una, de pensar un altre model econòmic que sigui més diversificat a nivell de les fonts d'ingressos perquè si mai hi ha una que cau que, que el projecte no caigui amb, amb aquesta font eh, com, com pogut, va ser a punt de passar, per exemple, el 2017 el 2017 quan va, va haver-hi el 155 van perdre la subvenció de la Generalitat de Catalunya durant un any i vam espategar per passar aquest any. I això vull dir que hem tingut això no hem tirat les decisions d'aquest esdeveniment eh, molt, que ha estat molt dur eh, de, de passar. I ara necessitem, eh, necessitem aprofitar aquest moment que tenim de, de calma eh, per, per justament tornar a pensar aquest model, model econòmic i sobretot multiplicar l'esforç ingressos. Si no m'equivoc, es, esforat, jo record que eren com uns 400.000 euros i el president de la Generalitat Catalana en va prometre 800.000 a l'època de, del, del president Puigdemont tenim una subvenció de com de 450.000 euros. Aquesta subvenció va pujar a 600.000 euros. Que és com més d'un 10% del vostre pressupost, no? Que són uns 4 sí, sí. milions... Sí, sí, sí, sí. 4,5 milions. Aquesta, aquesta subvenció va pujar a 600.000 euros i després a 650.000. Doncs abans que el Salvador Illa, el president Illa, ens, ens atorgui aquesta, aquest increment de la subvenció, ja tenim una subvenció de 650.000. Doncs aquest euros, que, que era, fet una projecció de tresoreria que ens portava el mes d'agost del 25 amb una tresoreria negativa de, de 400.000 euros, això era comptant una subvenció de 650.000. Doncs, de fet, dels 400.000 euros que ens faltaven, el president Illa ens han aportat 150.000 pujant la subvenció de 150, de 650 a 800.000. Però no és una aportació d'un cop de 0 a 800.000, és, és un increment de 650 a 800.000. Uh -huh. I pel que he llegit, hem, ja, ja com un, un, hi havia una trentena de, de consistoris que no estaven complint amb la legalitat, no? perquè entenc que si els alumnes del seu poble van a una escola que no es pública, hi ha una espècie de forfet, no? aquest és el concepte, que obliga a donar X, bueno, una quantitat X. Hi ha consistoris que s'hi han negat, estan incòmplint la legalitat i per tant valtros, o es quedeu esperant o aneu als tribunals i vos donen la raó perquè és que està escrit. Perquè la gent ho entenguin, és de fet la llei Molac, eh, que és una llei, del el senyor Paul Molac és un diputat francès que va portar aquesta llei al 2021. Doncs la llei Molac deia que va, va, va crear una, com un forfet, que és de fet és una, és una taxa, que han de pagar els municipis que no proporcionen eh, a, a, sobre lliure territori un ensenyament de llengua regional, d'iter-regional, basc, bretó, altacial, el que, el que sigui, que no proporcionen sobre el territori un ensenyament d'aquesta llengua, eh, han de pagar a la bressola, en aquest cas, el cost quan els pares fan la tria de posar, eh, de posar el menatge a la bressola. Perquè com que ell no proporciona un ensenyament regional, si els pares que són domiciliats en aquest municipi decideixen que el que hi ha un meïnatge ha de tenir un ensenyament en llengua regional, mm -hmm. doncs el municipi ha d'assumir el cost d'aquestes escolaritats. Doncs en el nostre cas tenim molts, molts temes, fem molts casos com, a, com aquest, aquests, perquè moltes, moltes, molts municipis no proporcionen un ensenyament del català, i eh, això fa que són obligats, estan obligats a pagar i molts municipis fins ara no ho feien. Doncs sobre aquest tema ens hem plantejat i vull dir que no és un tema que és eh, pròpia a la a Catalunya no, del, del nord. Eh? Els, els ascians tenen molts problemes, els bretons també tenen problemes per, per, per eh, cobrar aquests, aquests forfets que, són, eh, que representen, de fet, el, el cost d'aquest forfet és molt variable perquè depèn de la, del, del cost eh, de l'escolaritat en cada municipi. I segons els municipis, l'escolaritat d'un mainatge a Bretanya no és el mateix que, que a casa nostra, per exemple, perquè el cost de la vida és diferent, perquè, perquè el, que hi ha, hi ha diferències. Doncs això s'ha de, de calcular. Aquí nosaltres és 1.300 euros per un mainatge primari, a, a maternal, perdona, i més o menys ja entre 700 i 900 per un mainatge que és a primari. Per cada infant, depèn de l'edat, de no el que ha de pagar saportació de l'Ajuntament és una o una altra. I fins ara tenim molts municipis que no complien la llei perquè no pagaven encara que demanéssim el forfet escolar. Mm -hmm. Doncs eh, sobre aquest tema hem avançat molt. No hem, hem estat obligats d'anar fins de judici, encara que hem amenaçat d'anar a judici, mm -hmm. però hem tingut la sort de, de tenir l'ajuda que al dia de vegades quan tenim l'ajuda de, de l'Estat francès. L'Estat francès a través del prefecte, que és el representant de l'Estat a nivell local. Sí i que ha fet un treball de mediació entre nosaltres i els municipis i ara estem cobrant gairebé tots. Doncs hem passat de, de cobrar un 20% de lo que tenim de cobrar ara quasi un 80% de, de lo que necessitem cobrar. I vull dir que el 20% que manca, que estem bastant confiants i tenim bona esperança de, de cobrar el 100% d'aquí un any o dos. Uh -huh. Doncs això fa que també demostra que nosaltres hem fet la feina i que tots els ingressos que, que podíem anar a cobrar els hem anat a cobrar. Volies saber què ha significat per a tu aquesta gran resposta que, que hi ha hagut, sobretot a nivell de la Catalunya Sud, no? per ajudar-vos? D'alguna manera refer-me que, que es projecta és, és necessari, t'omple d'orgull, no? Sí, jo diria que hi ha, ha dues um, reaccions de, de part nostra, do, dos sentiments que, que són complementaris. El primer és un orgull per l'altre reconeixement de la feina que fem vol dir, dir que si hi ha tanta mobilització popular, tan popular com a nivell de les institucions, quan les diputacions es mobilitzen fins a Lleida, quan la Generalitat de Catalunya, el president de la Generalitat de Catalunya puja fins a Perpinyà per anunciar-nos la pujada puja de la subvenció, renovar-nos els seus suports, quan l'Òmnium recull, recull més de 60.000 60 euros de donatius en una setmana. Vol dir que això hi ha una, un reconeixement per la feina que fem i per la necessitat de la feina que fem. Doncs això és la primera cosa i evidentment que és un orgull immens. I la segona és, um, també vol dir que no estem sols. I això és la, la segona cosa. Vull dir que hi ha una, una part de... Estem super orgullosos del reconeixement, però també es demostra que nosaltres podem anar a lligar, teixir, uh, teixir vincles, trepitjar país i que no estem sols i que la feina que fem té sentit no únicament perquè aquí funciona, aquí a la Catalunya del Nord, sinó que fem part d'una cosa més gran que es diuen els països catalans. Això a vegades és complicat d'explicar als, als, als nostres nins aquí que, que veuen el català com una cosa només de Bressola com una illa al mig d'un ecosistema totalment francó-francès o francó-parlant, en tot cas. I quan hi ha aquesta, aquesta mostra de suport, això permet recordar que aquí som catalans i que fem part dels peus catalans i que no estem sols i que tenim germans dels mm -hmm. que també ens poden ajudar quan anem a la ment. I aquest any amb el 26, a més de celebrar que es curs el podreu començar i acabar, també teniu una cita no? amb el 50è aniversari de, de la Brassola. Sí que volem celebrar els 50 anys, però sí que volem que sigui una celebració oberta perquè per tothom entengui, per, per dir que volem, anar, volem complir 50 anys més, doncs que, que, que és una cosa més tirada cap al futur, volem fer una celebració més tirada cap al futur que no pas com la, la celebració del passat que no hi que cap problema amb el, amb el passat però volem que sigui una cosa que, que ens doni encara més força per avançar. La cosa que sí que puc dir és que la Generalitat de Catalunya ha, ens ha, ha inclòs dins la llista de les commemoracions per al 2026 doncs serà una inversora fins i oficialment a nivell de la Generalitat, que hi haurà molts actes al nord com al sud, mm -hmm. però aquest gruix d'actes vull dir que hi ha una feina d'organització que, que es farà en sobre el primer semestre de 2026 i el gruix dels actes els farà, el, farem, el tindrem al segon semestre de 2026. Guillem Nivet, president de la Bressola, moltes gràcies per els teus temps, per la teva paciència i llarga vida en aquest projecte tan interessant i tan important per la Catalunya Nora i les persones que estimem sa llengua i sa cultura, catalana, espanyola, bretona o lligada a qualsevol llengua. Gràcies a tu. Radio Vent Show en comunidad. Podes escoltar todos el nuestros peces en el salto diario.com.